De res, doncs, benvingut, Gracias. Oriol. Eh, moltes gràcies per vindre, gràcies a la, també a la llibreria, a la repartidora per acollir-nos. A... Estem ací i que heu vingut per a conèixer el, el llibre del que, del que anem a parlar, no? del llibre d'Oriol de, de Andrés Gallart, el Síria, els rostres de la revolució, històries històries de resistència civil al cor de l'Orient Mitjà. Eh, M'agradaria, abans de començar, també fer un record d'una persona que ja no està entre nosaltres però que va ser molt important ací a València per acompanyar-nos i, i mostrar-nos no sé, les, les capacitats i la, i la força del poble, del poble sirià. Ahí va ser eh, Adel Nasser Rifai, que, era un, un metge sirià que pues, va vindre a Espanya alss anys 70 com molts no? com molts també siians que van decidir emigrar a, en concret cap a, cap a Espanya i que va ser un, un nostre suport molt important i, i d'alguna manera pues, el, li dediquem tot això, no? tota aquesta presentació i tota la nostra faena.mé no, per, bueno, per començar... Eh, Eh, jo sóc Carlos Pérez, soc d'Antimilitaristes, Moc València, del moviment d'Objecte de Consciència de València, i eh, eh, en, la, en el primer moment que poguèrem veure el, el llibre de l'Oriol vam pensar que era, pues, que era necessari, que era important eh, presentar-lo també a València, perquè això té una coherència amb una feina, una tasca que hem portat des de... Des de, pràcticament des del 2014, de sensibilització, d'informació i també de, de suport a aquesta part, a aquesta revolta pacífica, aquesta revolta no violenta que va començar a, a Síria no? l'any exactament del 2008. Quanta? 2009. 2011. 2009. 2011, quan, eh, quan realment el, el món va, va, va contemplar tota una mena de, de revoltes en diferents claus, en claus el, el 15M, les primaveres àrabs, etc, que van estendre es van escampar per, per tot el món. I des d'ací una de les coses que més es, ens agradava també de l'enfocament de l'Oriol és que, no tracta de fer una explicació eh, des de dalt, una visió des de dalt de, de, dels eh, esdeveniments o de la situació de l'Orient Mitjà i de Síria, sinó que baixa a peu de terra i, i dialoga d'alguna manera amb, les, amb persones concretes que van ser alguns dels rostres més visibles d'aquesta revolució pacífica que va començar i que naturalment eh, eh, es va, va complicar-se d'una manera que tots coneixem no? al, al llarg dels anys, però que es va mantenir i que, va, va, eh, que encara, encara es viva pot ser en mans d'unes altres, altres persones. No? Perquè, tràgicament, no? ja en parlarem, no? tràgicament, la majoria de, el destí de la majoria d'aquestes persones ha pues, estat eh, molt, molt tràgic. No? I va conegut de persecució política, tortura, empresonament assassinat, fins i tot exili, etcètera. Eh, I bé, eh, nosaltres hem fet algunes coses, presentàrem de, de fet el 2018 un llibre també que parlava, és un informe fet per una organització siriana que parlava del moviment no violent, no violent sirià, que és això el que es va connectar més amb la situació siriana, perquè no és només el patiment i la massacre, els crims de guerra, eh, que és una cosa que, que com antimilitaristes naturalment hem de donar el pas endavant i denunciar i conscienciar sobre això, sinó també el que es va connectar d'una manera molt profunda amb la situació era precisament que hi havia gent que estava reivindicant l'acció, la lluita no violenta com a eina de, de transformació en un dels règims possiblement no sé, dels més cruels o dels més terrorífics de, sobre la fase de la Terra no? en, en aquell moment. Eh, de fet, farem també algunes accions de sensibilització, farem un, un cicle de cinema també de, de directors i directores irianes a la Filmoteca de València i bé, moltíssimes coses que que, bueno, que continuem d'alguna manera avui també. Llavors tenim amb nosaltres a Oriol Andrés Gallat, que és, eh, bueno, jo presento quatre pincellades, no? ell és periodista, és realitzador, és documentalista i es centra sobretot en el seu treball en el tema de, de drets humans i moviments socials i en, en el marc no, del el tema conflictes i pau. En veritat, ha treballat sí. com, a, com a periodista també des de l'Oritmitzà, ha treballat al, al, al Líban, Líban. Uh -huh. i per a, per a Televisió Espanyola, per a la SER, també. Per a TV3 i per a... Per a CERC, TV3, sí. perdó, sí, sí. sí. sí. I, I bé, i no sé si em dic alguna cosa més, també és cooperativista de la directa, per si sí, alguna persona d'ací és, és, és també sòcia de, de la directa i també va fundar un grup no, de periodistes, el grup Contrast, sí, que també ara es contarà també si, si això que, a què es dedica... I, I res més, només eh, per a incidir en la qüestió pues, tenim ahí una sèrie de preguntes per fer l'acte la, la, la, un poc més eh, conversat. No? I no sé, volia per començar naturalment pues, quin va ser el, la motivació principal, com va néixer el, el llibre, perquè tu eh, vas visitar Síria el 2009 Exacte. i després eh, vas conèixer també el país al, eh, pues, des, de, des de Beirut, no? des del Líban. No? I quina va ser la teua motivació per començar a escriure això no? que ens, ens presentes avui? Molt bé. Pues, bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. Eh, em fa molta il·lusió estar, estar en aquest espai i, i, bé, una mica... Com tu deies, no? el, el, jo arribo a Virut el 2013 per treballar-hi com a periodista i, i ja em trobo amb una revolució que, que comença a militaritzar-se. La revolució que havia començat el 2011 en uns primers mesos va ser com com molt festiva, com molt alegre, com molt creativa, molt plena d'entusiasme, però en mmm, molts pocs mesos les armes van començar a fer acte de presència, no? I, I quan jo arribo al 2013 a Beirut, el que em trobo és ja molts activistes exiliats que, que d'alguna manera tenien una certa sensació de revolució robada, no? Eh, una sensació que que els actors armats havien anat agafant un protagonisme, un, un rol prominent dintre, dintre la revolució, que també s'havia traduït en, en el relat mediàtic que es feia d'aquesta doncs, revolució. No? Si en un principi s'havia explicat amb molt entusiasme totes aquelles protestes civils que havien aplegat doncs, centenars de milers de persones als carrers, de cop i volta aquest discurs havia canviat, no? I, I aquest discurs, predominantment, parlava de les armes, de les armes, de la violència, dels avanços d'aquí dels avanços d'allà. I, per tant, aquests activistes no només se sentien que cada cop més s'allunyava la, la possibilitat d'un resultat eh, positiu de la revolució, positiu, doncs, òbviament, que impliqués eh, unes certes concessions per part del règim o el derrocament del règim però també positiu en el sentit que eh, es mantingués en un espai de no violència no? Que, que no acabés destruint tot el teixit social i tot allò construït fins llavors i, i llavors doncs bé, aquesta doble sensació de de, de despossessió d'una banda de sobre el terreny i de l'altre sobre el, de, el relat, eh, estava calant molt en aquell moment els activistes que estaven al Líban. Eh, jo que arribo en aquell moment al Líban, sí que intento anar buscant espais a través dels quals explicar eh, que, que hi havia aquests activistes, que aquests activistes seguien fent molta feina, que tenien un rol prominent dentro del país, que eren els que estaven intentant construir alternatives que poguessin permetre una reconstrucció del país però això cada vegada té més espai, no? I, I és una mica en aquest, en aquest donc, sentit que, que sento una necessitat de explicar la història des d'aquesta altra perspectiva. Assumint que la història eh, explicada des de SAT o que la història explicada des de la via armada ja tindria sentit. Una mica quan parlem de la història des d'Assad, no? el que Assad estava intentant vendre era... Més o menys estem situats on no sobrà, perquè m'he llançat molt i potser hauria d'explicar una mica eh, la situació d'Assad. Però bueno, acabo això i després dem una mica enrere. Doncs una mica eh, el que Assad havia vengut al món i en aquell moment es començava a, a complir, no? la típica autoprofecia complerta, era sóc jo, sóc Assad, o és la barbària jihadista, no? I en aquell moment, en aquell 2013, aquesta falsa dicotomia que Assad havia llançat sobre la taula des del principi començava a fer-se realitat. O sigui, els dos actors que seguien tenint més prominència eren d'una banda el règim encapçalat passat i per l'altra aquests actors extremistes, jihadistes, que a cada vegada tenien més força i tenien més poder dintre del terreny bueno, militar. No? Tirant una mica enrere, d'on veníem? Bueno, veníem de moltes dècades de govern de, de l'Assad. I, I aquest govern de l'Assad, no? primer del pare de Hafez de l'Assad, que pren el poder als 70 a través de cops d'estat i moltes intrigues, no? Eh al que havia imposat era un regnal silenci, a un regnal terror a Síria. És a dir, jo recordo un amic siria que em deia que si havia seguia sobraviura, eh, havias d'aplicar una mica la màxima de dels tres micos no? Allò de no sentir, no veure, eh, no dir i d'aquesta manera més o menys podies anar tirant endavant tot el que s'és sortit d'aquesta d'aquesta norma acabava habitualment amb detencions i bueno, jo havia estat prèviament a Síria l'any 2009 i aquest era una mica el, el, el, la fotografia en què ens havíem trobat, un país que suposadament amb baixar a l'Assad, el fill de Hafs, que havia fet el poder al 2000, s'havia obert, havia viscut fins i tot el que havien anomenat una primavera de mas, no? en què havia entret internet, la cultura havia tingut uns espais una mica de, de llibertat d'expressió però que tot havia quedat en una espècie de miratge i la realitat és que havia estat una continuïtat de l'antirrègin en què qualsevol tipus de dissidència acabava amb, bueno, entre barrots, o pitjor, torturat, o pitjor, assassinat o desaparegut. Bueno, respecte al moviment, normalment l'associem amb aquestes grans manifestacions. No? però això no era una part del moviment. No? També va demostrar una gran creativitat, no? una gran capacitat d'inventar coses noves. Clara, el, bueno, el moviment sirià que sorgeix arran de les protestes del 2011, no? en trucanll amb el que venníem de les protestes de, de Tunísia i d'Egipte que havien estat, exitoses, no?, en aquell moment, podem dir. Eh, és un moviment que, d'una banda, veu ja d'unes petites eh, oposicions que havien estat fent una feineta de formigueta al llarg de de, les dècades, de la dècada anterior, no?, diguéssim. Un exemple d'això és Daraia, que era una de les coses que us volíem ensenyar, però que <ríe> ho haureu de buscar després, si eh, havia estat un suburbi de Damasc, que, on un grup de joves es reunien a la mesquita, xuboladament doncs, per fer els típics estudis de fe que es podrien fer habitualment en una mesquita, però la particularitat que el sheik, l'imam que hi havia en aquella mesquita, era un tio progressista que bevia d'una corrent ideològica que defensava un islamisme humanista. Un islamisme que en lloc d'adoctrinar els joves el que ens hi feia fer era bueno, generar preguntes un islamisme no? que, que tenia referents en la no-violència, que, que animava els joves a llegir doncs, Luther King o, o Gandhi no? i que, i que doncs, donava poca importància als dogmatismes i molta importància a, a generar consciència civil i a generar teixit social, perquè un dels grans problemes que hi havia a Síria és que no hi havia teixit social, aquest teixit no existia, no? tothom desconfiava els uns dels altres, és a dir, ningú sabia la... La infiltració, a fent un incís, a Síria allà, bé, hi havia unes quatre grans agències de serveis secrets, serveis d'intel·ligència. Aquestes quatre agències no estaven coordinades, sinó que competien les unes amb les altres. No? I estaven profundament infiltrades en la societat. Per tant, la gent tenia por, tenia constant por del veí, del germà, del fruiter, del que venia als diaris, Tothom, potencialment, podia ser un infiltrat i tothom potencialment et podia denunciar. I valia una denúncia d'allò doncs, mm, menys justificades, entre cap tipus de fonament, bé, pel que dèiem, no? perquè acabessis entre persones llavors. Aquesta desconfiança feia que, que no hi hagués cap tipus d'execit de social mínimament articulat. I, per tant, el que fan aquests joves no? de daralla doncs, generant comunitat mmm, sortint a netejar els carrers, una acció que pot semblar doncs, molt simple no? i però que més enllà de, de deixar el carrer una mica més net, no? que sempre és molt útil eh, el que feia és dir ei, aquí tots som responsables de lo col·lectiu, perquè hi ha un espai col·lectiu, perquè, perquè totes formem part una mica d'una societat col·lectiva i i aquests joves van acabar generant doncs, unes petites doncs, eh, bueno, uns moviments d'esperança no? eh, que van ser claus el 2011. No? Aquesta petita organització d'aquests joves de Darraya que va acabar el 2003 d'una manera abrupta perquè després de diverses detencions al règim arran de manifestacions contra la guerra de l'Iraq va decidir que aquest moviment era massa perillós i que calia desarticular-lo, molts dels seus components van acabar passant dos, tres, quatre anys a la presó, no? va ser clau perquè després s'articulés un moviment, al 2011, no? perquè alguns dels membres de Draia, juntament amb d'altres valents i valentes, no? que, que havien anat duent una acció aquí, una acció allà, que havien bueno, muntat una protosocietat civil, van aconseguir el 2011 articular un moviment descentralitzat i autònom d'autoorganització a tot el país. No? O si sigui, de cop i volta es van crear el que es coneix com els Comitès locals de coordinació que van ser doncs, una feina a l'inici eh, molt de formiguetes de jo fol cotxe, vaig a folk cotxe amb homeatge a l'altra ciutat, perlo amb aquesta gent que és algú que conec cercles de confiança que es van anar expandint a poc a poc i que van acabar generant un moviment bestial de milers de persones connectades a Skype a la nit coordinant accions. I aquestes accions van ser, com deies tu, molt creatives. No? Guiant-se a vegades amb manuals que no eren nous. Eh? O sigui, els irians, a part de fer grans manifestacions, havien llegit molt. No? I, per exemple, havien llegit a Gene Sharp no? i, i tenien molt clars el manual de 198 accions no violentes, o havien mirat altres, bueno, altres referents internacionals no? o por mateix, no? És a dir, què ens trobàvem? Doncs, per exemple, una de les accions que, que va transcendir més era una nit que diversos activistes van pujar en un dels, en un dels carrers, de, bueno, un dels turons de d'Ademàs, no? I van tirar centenars de pilotetes de ping-pong, no? pel carrer en què hi havien escrit doncs, paraules com mobilitat, pau, justícia i, i bueno, no era només el repicar d'aquestes pilotes no? el que era un desafiament era també veure aquells, aquells policies aquells militars amb el que la a la l'esquena que intentaven desesperadament recollir aquelles pilotes d'una manera molt estèril no? eren maneres de deixar evidència el règim, o una altra vegada que per exemple van anar a, a les set fonts, més importants de Damasc, i les van tanyir de vermell. No? Una mica per denunciar doncs, les massacres que hi en aquell moment eh, estaven tenint lloc a, a tot el país, no? i que estaven doncs, tanyint de sang al país. Doncs, van dir, doncs tenirem aquestes fonts. No? I aquestes accions, que, que moltes vegades feien somriure els sirians, suposaven, tot sovint, una pena de mort pels pels activistes que les feien, si, si les agafaven. O una altra acció que també era molt recurrent era agafar megàfons, Agafar megàfons, els, els connectaven a través d'un sistema que, que s'havia inventat un enginyer del grup a, a petits rellotges despertadors i a un MP3, i amb aquest mecanisme feien que tal aquests megàfons doncs, comencessin a, a tirar missatges per tota la ciutat, no? a vegades amb càlculs tan, tan acurats per fer que el mateix missatge s'unés a tot de que a la mateixa hora. I com això, moltes, no?, globus aerostàtics amb pancartes, bueno, van, van, fer, van desenvolupar un ventall d'activitats creatives molt que aquests joves. I, i una acció no? que em troca també... Eh, molt bé amb, amb, amb, amb, tota la, la, amb tota la importància que va tenir el rol de les dones en un principi de la revolució és el de les núvies per la pau, no? que és una acció que, que va ser molt potent perquè van ser quatre noies vestides amb una valla que es van plantar al, al principal mercat de Damasc, quan van estar les quatre plantades al mig, es van treure a la vaia i a sota portaven vestits de nòvies, no? amb unes pancartes que hi posava eh, prou de matances. I un missatge que a més a més n'ha afirmat 100% sirianes. No? És a dir, volem que s'aturin les matances i a més a més ningú ens podrà acusar d'estar de, al servei de cap agenda estrangera i, i bueno, evidentment, les quatre noies van acabar a la presó, van acabar marginades, van acabar després discriminades dintre de certs localitats i, i la majoria d'elles van haver de deixar el país. I a banda d'aquesta creativitat, no? aquesta imaginació, també mostren una, una capacitat d'organització popular, una, una maduresa política en un país que, on qualsevol dissidència política havia estat... Aixafada d'una manera brutal durant dècades, d'on penses que, que van treure aquestes qualitats? No? Clar, és, jo crec que és, un, és una pregunta que ens hem fet molt i molt recurrentment. Uh, el que en diuen elles és que, que sempre hi havia estat, no? que simplement doncs, ho tenien silenciat, ho tenien a dintre però, i no ho havien pogut expressar, però en realitat aquesta capacitat Eh, i havia estat sempre. Jo crec que, que sense cap tipus de dubtes doncs eh, el fet que van haver-hi molts intents eh, van haver intents de crear grans organismes i, i petites organitzacions i jo crec que, que el que va funcionar va ser les petites organitzacions, l'ortoorganització a nivell de municipis eh, per una mescla d'entusiasme, bones pràctiques i i una certa i una certa teorització de persones com Omar Aziz no? Omar Aziz va ser, va ser un senyor que tenia vida solucionada treballava de directiu d'una empresa IT a, a l'Aràbia Saudita que havia estudiat a Grenoble tenia 60 i tants anys i havia estudiat a Grenoble quan en tenia 20 i pocs a la universitat i allà havia conegut doncs, de la, uns uns llibertaris espanyols, precisament, que bueno, que li havien parlat també una mica doncs, de, del 37, no? de l'estiu de l'anarquia aquí, I, i el tio havia quedat entusiasmat amb això i amb la comuna de París, no? I, i per tant, quan va començar la, la revolució, el tio va deixar-ho tot eh, a l'Aràbia Saudí, va renunciar a aquesta vida de confort i va tornar a la Masca per intentar organitzar en la mesura que pogués doncs, doncs aquestes petites comunes no? i ho va aconseguir en bona mesura va, va tirar endavant ell juntament a molts altres col·legues o sigui, això en cap cas és la feina d'una sola persona no? però, però, però va ser una de les persones que va deixar uns manuals més teòrics no? sobre com tirar endavant aquest tipus d'autoorganització amb um, Bueno, amb, amb un raonament que era molt interessant i molt lògic, no? També, però, però que en aquell moment eh, en què l'important pels sirians era recuperar els carrers no? I, i tenir presència als carrers, i sobretot pels més joves eh, el fet de poder-se manifestar era el que per ells tenia més sentit eh, revolucionari, no? perquè després d'haver estat tants anys en què els carrers eren del règim i ells només tenien l'espai privat i amb veu baixa, no? tenir de cop i volta els carrers era molt important. I Jo Marecís els deia, va molt bé, o sigui, està molt bé aquesta presència, no? és molt important que, que estíem als carrers. Però, en realitat, si la nostra revolució no afecta tots els aspectes de la nostra vida, serà una revolució fallida. És a dir, si podem fer una revolució de 15 minuts al dia, però després, per l'educació, per la salut, per la feina, per qualsevol servei mínim, Depenem encara del règim, eh, això no ho aconseguirem mai, per tant, el que de fer, òbviament, és autoorganitzar-nos. I, per tant, els municipis que es van alliberant, doncs, eh, anirem aplicant aquestes formes d'organització. I així va fer Primer, els suburbis de Damasc, i, i després, ja, eh, sense homàresís, no? en ciutats tan importants com Raqa, que va ser la primera capital de província que va aconseguir que va aconseguir doncs, alliberar-se i autoorganitzar se creant formes de governs municipals eh, bueno, més o menys participatius no? en què les coses es decidien bueno, per votació i, i en què s'experimentava, s'experimentava molt. Clar, tot això tenia una paradoxa, no? que és que mm que és que al final els territoris alliberats eren territoris alliberats a través de les armes, en la majoria de casos. No? Per tant, eh, bon, tot tenia una cara A i una cara B, perquè al final aquests actors armats, a la seva manera, també intentaven influir i en molts casos van aconseguir ser un, bon, ser un, un element de retrocés d'aquests processos emancipadors. No? Però, però, també en aquests espais va ser on va florir tot el model, tot el model diguem, de la de, de democràcia siriana, si li volem dir així, eh, i on fins i tot a Sarakeb, no? la ciutat de Sarakeb, el 2017, es va aconseguir fer les primeres eleccions lliures i universals no? de tot Síria des de l'any 54. O sigui, encerclats pel règim d'una banda i del de, bon, principal grup jihadista en aquell moment, que era que era al front al Nusra. Per l'altra, els habitants de Sarakeb, la societat civil de Sarakeb, va aconseguir fer unes eleccions amb dos principals carreres de candidatures en què van votar per primera vegada totes les persones del poble, homes, dones. I això és. en aquell moment era molt important perquè no s'havia fet mai. En el llibre parles de moltes dones activistes, no? és una cosa també que trenca molts estereotips no? que tenim des de les societats... Eh... <laughs> arabs i musulmanes, no? I, per exemple, parles de Rassans, Aituné, de mm. Gali Arrahal. O sigui, al principi, eh, al, a l'inici de la revolució, les dones tenien un paper molt protagonista, i això va anar disminuint amb l'irrupció no, dels actors armats. Sí, exacte. Al principi de la revolució, les dones van tenir un paper fonamental. Evidentment, a les ciutats, no? on, on figures com Rassans, Aituné, van ser claus a l'hora d'estructurar de, i de, de donar força als comitès locals de, de coordinació. No? Prasens Aitoni va ser una advocada, una advocada i una defensora dels drets humans, que ja molt abans de, que la revolució tirés endavant, era una d'aquelles figures que estava picant pedra als jutjats intentant defensar els presos polítics. No? Qui eren principalment els presos polítics en aquell moment? Doncs eren els Curs, eren els comunistes i eren els islamistes. No? Llavors, entre els advocats de la societat civil habitualment es defensaven els comunistes, i una mica els comunistes i els polítics, no? que és més l'oposició habitual, i els Curs també. No? Però els islamistes en general doncs, no tenien aquesta defensa. La Rezán era d'aquelles que defensava, que qualsevol persona es mereix un judici el més just possible i, per tant, té el dret a la defensa. Per tant, va ser una d'aquelles persones que va aconseguir eh, generar consensos més enllà del, del seu espai de comoditat, no? Des d'aquest espai de confort que hauria estat, doncs, defensar els que defensaven tota la resta. També era un espai molt de senyoros, en el qual, doncs, una noia jove que anava amb texans, que fumava i que defensava tothom, eh, però bono, diguéssim, sense cobrar, era una cosa estranyíssima, i que a sobre no era de classe alta, no? que no venia d'una tradició doncs, més de la societat burgena damasquina, no? sinó que era una tiga que feia això i a sobre les passava canutes. No? Eh, i, I per això va ser una figura que quan va començar la revolució va ser molt escoltada, no només a nivell internacional, sinó també dintre de tot el país, no? Per això, quan va començar la revolució i gairebé tots els responsables i, i les persones que estaven darrere de, dels comitès locals van decidir que es mantenien l'anonimat, no?, per seguretat perquè en aquell moment, en aquells primers mesos els activistes desapareixen i eren arrastrats, arrastrats eh, bueno, d'una manera fulminant ella va decidir donar la cara i D'alguna manera... Bueno, jo sóc una de les cares visibles i una dels portaveus del moviment de, dels comitès no? ella i un noi de Daria, un altre dels, dels joves de Dara que també va decidir fer aquest pas endavant. Eren dos cares que d'alguna manera legitimaven aquesta revolució perquè eren ben conegudes i perquè tenien un respecte intern i extern. No? Perquè una de les coses que va fer el r al un principi va ser dir que, que tota aquesta revolució estava inventada, que tot havia estat una qüestió... O, bueno, que els típics terroristes i jihadistes que estaven intentant acabar amb el país i, i que, per tant, doncs, bueno, que, que Assad posaria ordre ràpidament. No? Fins i tot deia al eh, règim no? que, que algunes de les massacres que que es donaven a conèixer, en realitat no eren tals. Que hi havia un estudi de gravació, un estudi cinematogràfic a Qatar, on s'havien fet reproduccions de les ciutats sirianes, de les principals ciutats sirianes, i allà s'escenificaven aquestes, aquestes massacres. Llavors, pels comitès, des del principi, una de les coses més importants va ser, d'una banda, u, autoorganitzar se i coordinar-se, de l'altra, donar a conèixer al món les massacres que s'estaven fent. No? I, i per això es necessitaven cares visibles. Doncs la Rasa en Zeytuni va ser una d'aquestes cares. No? Després, una de les altres coses, que, les altres, però això era de ciutats, no? a la vegada també era molt important i va ser molt destacat que això es va donar també a les zones rurals, que són zones a Síria tradicionalment més conservadores i, i, bueno, i més tancadetes, on el patriarcat encara hi té molta molta força i fins i tot unes certes estructures no? eh, familiars que, que articulen a vegades la societat. No? I, I aquí és on la Gália Rajal va ser fonamental, no? també una persona casada a la força en un matrimoni forçós amb 15 anys que, que va fent passos doncs, petits. Primer monta una barroqueria, a la parroqueria aquesta... Eh, descobreix que els problemes de les dones de, del, del poble on estava doncs, són compartits, o sigui que totes doncs, estan patint problemàtiques similars eh, i descobreix que la seva parroqueria el que ha convertit és un espai segur on poden compartir vivències, on poden bueno, buscar solucions a les seves problemàtiques. Després, fa un pas més, i es converteix en la primera professora d'autoscola per dones de la seva localitat, i llavors quan comença la, la revolució surt al carrer juntament amb totes les dones de la seva població, o moltes dones de la seva població, que a Franvel. No? Quan comença la militarització, quan la seva població queda alliberada i llavors comencen els bombardejos sistemàtics del règim, les dones desapareixen de l'espai públic i se'n van als soterranis. No? i, i ell juntament amb les seves col·legues els soterranis de casa seva decideixen que això no pot ser no? I, i com a solució el que troben és muntar una organització per a l'empoderament de les dones no? vist que hi ha tantes noies que no poden anar a l'escola, vist que les senyores més ancianes tampoc estan fent res comencen un intercanvi de coneixement que al principi doncs és això una cosa molt bàsica jo t'explico això Tu, jo t'ensenyo cosir, eh, jo t'ensenyo llegir i, i així anem creixent i, i anem a doncs, generar una certa xarxa i una certa comunitat. Això va creixent, comencen a buscar referents de feminisme internacional, comencen a fer cursos de, de periodisme ciutadà, comencen a generar una biblioteca, una biblioteca tan perillosa que els jihadistes els hi cremen dues vegades i després els hi requisen tots els llibres... No? Eh, i al final acaben creant de les organitzacions de dones més importants de tota Síria, no? amb, amb desenes de centres al nord del país i, i més de 300 persones treballant. I, no? I, bueno, això, òbviament, té el seu ascens i tot el seu descens, tot el que estic explicant. Però, però sí que són dones que d'alguna manera exemplifiquen un... un Bueno, un, un empoderament de les dones que, que va ser comú a tot Síria, no? I per això és tan important l'acció que us explicava també de les de les núvies per la pau, no? Que es feien dir, aquelles quatre activistes que van sortir al mercat de Damasc no? A, a finals de 2012, perquè perquè la seva acció no només reivindicava eh, la fi de de les morts, com deia abans, sinó que ho feia en clau de dona i en clau de minoria. O sigui, Aquesta acció, el que deia, nosaltres les dones encara tenim molt a dir en aquest conflicte i aquest camí que ho ha escollit no és el nostre camí. I ho fem quatre dones, una era a 8, que és la secta confessional a la qual pertany el, a l'Assad, l'altra era Drusa, dues eren Druses, i última era Ismailita, crec. O sigui, eren quatre dones de minories que estaven dient nosaltres volem seguir tenint veu i aquesta no és la via que volem escollir. No? I I era important com a dones, i era important com us deia, com a minories perquè una de les coses que sempre havia dit el règim és ei, escolteu, vosaltres minories que aneu molt de guais i molt cosmopolites i molt avançades, però aquí teniu uns sunnites que són principalment els opositors i que el que volen és imposar un règim en el qual vosaltres minories, en el qual vosaltres dones no tindreu cap tipus de llibertat i, i bueno, haureu de marxar al país, no? I per tant, jo sóc el que us puc protegir i us protegiré si segueu mostrant-vos lleial de mi, no? Aquestes quatre dones deien, no, nosaltres com a minories estem amb la, amb la revolució i hi eren gestos que realment eren molt valents i, i tenien doncs, eh, una capacitat en un moment en què ja Síria s'estava desarticulant i, i les tensions sectàries estaven, estaven augmentant, tenia doncs, aquesta capacitat d'aglutinar i generar consensos. En el, en el llibre tu t'acostes aquests moviments una violència a través d'un mosaic no? de fotografies de prop d'una trentena d'activistes o sigui, com, com es vehicules eh, d'una manera cronològica d'una manera geogràfica com, és, com ordenes eh, aquest sí, mosaic? la idea del llibre és que, que sigui una espècie de viatge, no? una, una espècie de viatge al temps i una espècie de, de viatge pel país, és a dir, comença de masque comença a la capital no? i comença una mica abans de, de la revolució i el que fa és eh, anar-te portant, no? guiant a través de, de diferents ciutats i de diferents poblacions no? a mesura que també va avançant el conflicte no? I, i va, bueno, va fent-se evident que la via militar al final és la que s'imposa. No? Llavors, Bueno, D'aquesta manera doncs, podem explicar mmm, diferents, diferents moments i, i sobretot diferents iniciatives i diferents realitats. No? I això al final, com deies, no? ho faig a través d'una trentena de, de protagonistes, perquè de el que sí que tenia molt clars que no volia que, que el llibre fos, fos un llibre per la capelleta, no? que fos un llibre per, per les persones que ho ja tenien interès en, en Síria, o bé ja tenien interès en les relacions internacionals, no? eh, o bé ja tenien interès en els moviments no violents. No? Em semblava que, que que si volíem que el llegat d'aquests sirians doncs, eh, anés una mica més enllà, havíem de fer un llibre que fos per a tots els públics, no? que pogués entusiasmar una miqueta a tothom. No? I per això pensava que, que com s'havia de fer era a través d'històries humanes. No? O si sigui, al final fou un llibre que que a més de parlar-te de Síria, més de parlar-te de no et parles sobretot de la condició humana. No? I, I això és una mica el que intentant no? cada capítol té un parell de protagonistes, principalment, i, i és la seva història en un moment determinat del, del conflicte, en un lloc determinat. Com t'hi aproximes? A, com, com reben el que tu facis el, aquest treball d'investigació? Clar, jo al principi quan, quan començo a picar portes, això al final d'aquest llibre no el puc fer fins al 2020, que ja, ja hem tornat a Barcelona, i aconsegueixo una petita beca per, per posar-me, no? coses de, de lo precario. I, I llavors, bé, començo a picar portes i penso que aquesta gent, quan, quan ens hi piqui la porta, 8 anys després, ja no? els hi digui, jo vull fer aquell llibre, em diran i tu qui i... i i quina legitimitat tens per fer això, no? I, i al contrari, el que em trobo és, és gent molt predisposada a parlar, no? I, i ho fan des de la seva condició de supervivents, no? i això a mi em sembla, bueno, és, em, em resulta molt commogador, no? perquè al final aquestes persones que, que havien sobreviscut, no? que no estaven ni desaparegudes ni, ni mortes, que estaven a l'exili, sentien que part del seu deure, no? part de la seva responsabilitat envers aquells que, que s'havien quedat pel camí, eh, era explicar la seva història, no? per molt dolorós que aquest procés fos. I, i per tant, en lloc de, de tancar-me les portes, a priori tothom te les obre. Després, eh, el procés a vegades és tan dolorós que a mig camí doncs, eh, la gent et diu... No, fins aquí no puc continuar o, o gent que, que et diu mira avui pregunta'm tot el que vulguis avui farem aquesta entrevista i, i, i a partir d'ara si vols parlem d'altres coses però no tornarem a aquest capítol no? perquè al final la gent que, que en molts casos segueix vinculada a Síria però que ho fan des d'un ara no? De, en un exili eh que bueno, doncs, ja es poden comportar com una societat civil, civil més o menys a l'uso no? I, i reobrir aquests capítols eh, doncs, resulta molt dolorós i, i, i bueno, sovint els hi comporta diverses nits d'insomni doncs, i de, de, de malestar. Mm. El, és evident no? el preu que paguen els activistes i desactivistes és, és altíssim, no? hem parlat abans de totes les conseqüències que, que han viscut la majoria no? d'aquestes mm. persones, però de, un dels casos que més impacta no? de com verbalitzar el, el dolor és en Sarmat, no? que, és, que és el que contagien al llibre. Sí, el Sarmat, el Sarmat és una persona que és de raca, bueno, ell, ell és de la frontera, entre, entre la, la porosa frontera entre l'Iraq i, i Síria I, però el seu procés revolucionari el, el viu a arraca després que l'arrestessin al principi de la revolta a la seva localitat i fes un, un trànsit per més d'una desena de presons del règim no? sent torturada que en una d'elles decideix que, que no pot tornar a la seva localitat i se'n va a arraca que Raqqa doncs això és la primera capital de província alliberada i... i bueno, doncs... Eh, viu l'eclusió, no? És, és com, com allò on la revolució d'alguna manera aconsegueix el seu esplendor, no? És, és on es viuen potser alguns dels moments més utòpics de, de Síria. No? Després el Sarmat eh, veu com un rac que cau sota poder de l'estat islàmic i decideix unir-se a un grup no? d'informació que, que busca, doncs, trencar amb aquest, amb aquest mur de silenci que intentava imposar estat islàmic, no? El Sarmat, en aquest procés, perd molts amics, no? I, i una de coses del Sarmat que bueno, té una capacitat d'explicar-ho molt, molt clara, no? I ell, ell et diu que, que tal com li explicava sempre al seu pare, no? El, el el dolor, o és com, com aquell quadro que tu poses a la paret no? I, i que més temps el deixes, no? més marca fa. No? I que quan el treus, doncs, hi ha com, com la marca blanca al voltant, tot enfosquit. No? I, I ella em deia, diu, bueno, el, el, nosaltres durant tots aquests anys no hem pogut fer el dol per tots els amics que, que hem perdut pel camí. No? I, I per tant, la marca d'aquest quadro és gegantina, no? necessitaríem vàries vides Eh, per, bueno, per intentar poder, per poder fer-lo, però és que a més a més el Sarmat no? ell em diu a mi m'agradaria poder passar pàgina no? en aquest capítol, però és que no puc perquè cada matí quan em desperto obro. el primer que faig és obrir el botiquí no? I, i treure i prendre tots els medicaments que he de prendre per les tortures que vaig patir eh, a les presons del règim i les condicions inhumanes. I a més a més, a la nit em desperto cada dues hores, perquè quan estava a la presó, els mesos que vaig estar a la presó del règim, estàvem tan aglomerats que, que havíem de fer torns per dormir. No? Llavors, doncs, em tocava dormir dues hores i després em posava de peu i dormia una altra. I, i encara avui, doncs, 12 anys després, els armat cada nit, cada dues hores, més o menys, es desperta, fa un got d'aigua, camina una miqueta i torna a dormir. I, wow. i per mi és un exemple molt clar no? de, de, del que han hagut de lidiar no? aquests joves i no tan joves que, que al final van fer una revolució molt entusiasme, no? eh, esperant poder canviar les coses i, i que una cada vegada després doncs, encara arrosseguen una motxila molt Bueno, L'activisme Sarmat consistia, no? dius en el llibre, en transmetre tot el patiment que del poble sirià sota el, el, el, pues la, la dominació de l'estat islàmic. No? perquè per què era tan important això? a les poblacions del nord és de Síria, no? tota aquella zona més desèrtica o més tocant cap, a, cap al desert, no? sempre han estat eh, considerades com, el, com els paletos de Síria, no? Digues, els mateixos xistes que aquí podien fer sobre l'Epe, doncs allà es feien sobre la gent d'aquella zona, no? i, i se'ls considerava doncs, poblerinos, conservadors, molt, molt, molt arcaics, moltes coses. Llavors, quan la revolució arriba allà, de cop i volta molta gent descobreix, caraca, al el fons, doncs, tenia... Bueno, la gent d'Arraca, doncs, tenia valors, tenia... Bueno, o sigui, cauen molts estereotips, no?, per, per dir d'una manera. I, però molt ràpidament, o sigui, realment aquest període és breu, i molt ràpidament arriba estat islàmic, no? I llavors, de cop i volta, la gent d'aquella regió es troba amb una doble o triple criminalització, no?, perquè de cop volta no només estan, estan patint eh, estat islàmic, no només estan patint els bombardejos de la coalició internacional que comença a bombardejar Raqqa, sinó que a sobre es comencen a sentir dir que, en el fons, com que eren els puelverinos i uns carques i uns conservadors, tots estaven a favor d'estat islàmic. No? I, I pel Sarmat i el seu grup d'amics... Això és una cosa que s'ha de trencar. No? Ells el que consideren... Bé, bueno, ells havien treballat com a, com a activistes ciutadans, no? com a periodistes, i, i, per tant, quan la seva ciutat doncs, és presa per estat islàmic, decideixen que continuaran fent el mateix per intentar, d'una banda, donar suport als seus ciutadans, no? trencar els estereotips que envolten els seus ciutadans, de l'altra, per intentar derrocar l'estat islàmic a través de la informació. Perquè, en el fons, l'estat islàmic tenia una estratègia comunicativa bestial. No? D'una banda, a nosaltres ens enviava missatges de terror a través d'unes de, doncs, decapitacions, o, bueno, o sigui, un genis de, de l'home cabra, no? agafava aquell pilot jordal, fotia entre una gàbia, prenia foc a la gàbia, en fila d'allà. Però, mentre a nosaltres ens aquests missatges, a la societat, europea, sovint d'origen musulmà o d'ascendència musulmana, però no només, no? Li un altre missatge. Li un missatge de... Ei, vosaltres, que ara mateix us sentiu molt desadaptats a Europa, no? Si veniu a Raqqa, si veniu a Mosul, si veniu al Califat, aquí trobareu un espai on ningú jutjarà, on podreu viure la vostra fe d'una manera natural i on tindreu un benestar, no? on trobareu aquelles condicions de vida que a Europa no podeu tenir, ja sigui perquè esteu marginats a nivell econòmic, a nivell social o a nivell religiós. No? Això, aquest missatge, és contra el que lluiten també els germans i els seus amics. No? De cop i volta, com que tenen una xarxa d'activistes dintre de la ciutat, aconsegueixen doncs, fer sortir informació i trencar amb aquest bloqueig i amb aquesta imatge idílica que venia estat islàmic. No? Comencen a mostrar doncs, això, les decapitacions al carrer, comencen a mostrar els càstigs inhumans, comencen a mostrar que hi ha cues per aconseguir pa, comencen a mostrar que en realitat hi ha de llum, comencen a demostrar que els hospitals funcionen a mitges... No? Intenten doncs, fer caure aquesta imatge idílica a la vegada que Eh, acompanyen doncs, a les veïnes de raca en aquest patiner en aquest patiment i d'aquesta revictimització que tenim. No? I això evidentment fan fada molt als yihadistes que tenien que gastar molts diners no? en crear grans produccions de Hollywood per vendre una imatge a l'exterior i per tant els comencen a caçar de molt mala manera. El testimoni, testimoni d'Osama que dius que ha viscut ha a tres morts, o ha viscut tres vides, Aixòè vols dim això. Bueno, Osama Nassar es, una otra, es una otra de estas personas no violentes ¿no? Que, que ha hecho una trayectoria bueno, muy coherente y que a la vez pues, lo ha sobrevivido todo. ¿no? Es un de los de Daraya también, es un dels los que eh, el 2003 va acabar la presó. pero es que después quan surt de la presó, quan el 2011 comencen les protestes, és arrestat de nou, es veu obligat a, a passar a la clandestinitat i, i llavors, en aquesta clandestinitat, ell viu amb dos altres col·legues. No? Aquests dos altres col·legues, un d'ells, doncs, el que us deia abans, no? el, un dels portaveus dels comitès locals, no? el Yahya Shurbaji, un, un altre dels grans rostres de de la revolució que jo crec que estava el, el pòster cartell, que era el cartell que havia passat, exacte, sí, sí, hi havia moltes cares de d'esbreguts. Doncs, eh, al Yafia li fan els serveis secrets, organitzen una, una trampa per caçar-lo, no? perquè era un dels, un dels emblemes d'aquesta revolució no violenta, perquè una de les coses que deixa clar a la Sata a l'inici és que li fa molta més por als no violents que, que no pas als violents. És a dir, hi ha documents que mostren que, que des del principi doncs el règim va permetre o fins i tot va facilitar armes als rebels perquè bé, doncs, anessin formant petits batallons, petites milícies i, per tant, comencessin amb un enfrontament armat o va fer una amnistia suposadament pels presos polítics, però en realitat els que van sortir de la presó van ser centenars de jihadistes que havien lluitat a Síria i que havien lluitat a l'Iraq i que, per tant, quan els deixen anar en llibertat, com que estan entrenats ja en guerra de guerrilles, el que fan és de buscar finançament exterior, d'Arabia Saudita, Qatar i altres països del Golf, per muntar les seves pròpies milícies a dintre. No? I mentre el règim fomenta això, el que fa és castigar severament els els no violents, i un dels rostres més importants, doncs, és el del Llagé Churbagi, que, que caça una nit en una trampa en la que utilitza el germà del Llagé no, per, per fer-lo sortir del seu amagatall i, i arrestar-lo, no? Doncs lo sa'm aquell dia, era la persona que veia amb el Llagé i, i al final per un tema de mou el cotxe cap aquí, mou el cotxe cap allà, al final el Llagé surt i puja a un altre un altre membre de, del seu grupet al cotxe i els dos Bé, doncs, són arrestats, desapareguts i assassinats. No? Posteriorment, l'Osama aconsegueix fugir a, a Guta, Guta que en aquell moment estava alliberada i que molt poc després que ell anés es d'haver assatjada. No? Guta és un suborbi de, de Damasc que també doncs, va ser un dels emblemes de la revolució i, i allà va ser on el règim el 2013 va dur a terme un atac químic que va matar més d'un miler de persones no? doncs l'atac químic al lloc de caure, el poble el, on estava l'Ossama va caure al costat no? la segona vegada que, que l'Ossama sobreviu i la tercera vegada va ser quan va desaparèixer el que es coneix com els 4 de Guta que els quatre de Duma que una d'elles doncs, era la l'Arrasan Zaituni, aquesta advocada i activista que, que parlem al principi, amiga íntima també de l'Osama, amb qui compartia doncs, eh, molts espais de militància amb els que estaven tirant endavant moltes iniciatives i amb qui havien fugit no?, de Mas per refugiar-se d'home. Doncs, eh, L'Osama estava juntament amb ells a l'oficina, va sortir 40 minuts i en aquells 40 minuts va ser quan algun actuar armat no? va entrar dintrere i els van portar. no se'n va saber res més. No? Per això l'Oama no? ell allàuta va poder veure a la seva fia en bicicleta per primera vegada. No? i, i ella et diu: per mi veure la meva filla en bicicleta òbviament em va omplir d'orgull com a tots els pares. No? Perquè, bueno, és un moment que em recordo el primer cop que el meu fill va en bicicleta, però és que en aquell moment no era només la veig amb bicicleta, és que és sobreviscut per veure amb bicicleta i això adquiriria un significat doncs, molt més gran l'Osama segueix treballant va aconseguir sortir del país i segueix treballant com a activista no? molts estan a l'exili no? altres mm. han morts, desapareguts eh, Els el, activistes han, amb què has parlat se senten derrotats eh, han abandonat la lluita estan, mm. han passat màxina quina actitud tenen? doncs derrotats, la majoria no se senten derrotats, és a dir... molts et diuen que el preu que han pagat és massa alt, no? que, que realment eh, tot el que s'ha perdut en aquesta revolució, doncs, potser, si, si miressin enrere i poguessin dur d'enrere, eh, doncs, no ho farien, no? No tant pel camí que havien emprès ells, sinó per tot el que després va implicar, no? perquè al final doncs, eh... bona part de... del que va venir després evidentment no va ser debut a l'acció que ells havien pres, sinó a l'acció que van prendre la via armada. L'Ossam amb això és molt optimista. Ell et diu que... que evidentment la via armada opositora va ser derrotada, va ser a... xafada no? i que l'Assad ha guanyat sens dubte la guerra armada però que, en canvi la via de la no violència segueix sent molt vigent perquè, perquè no s'ha no posat a la pràctica eh, d'una manera plena, no? Perquè no, no va tenir l'oportunitat de, de desenvolupar-se correctament i que per tant, doncs, doncs tot està per tot és possible, no? Que et diria l'Osama. Mm. Eh, D'altres, no? Eh, et diuen que que, bueno, que, que la pròpia existència d'aquesta Síria fora de la Síria és, és ja una victòria no? que l'Assad, doncs, sens dubte és vencedor però que aquesta Síria també és vencedora, no? Perquè el que, el que molts d'ells et defensen és que que en realitat doncs, ara hi ha una Síria, no? Que que no coincideix amb la Síria territorial, no? que no coincideix sobre el territori físic, però que en canvi existeix no? en tota la xarxa que s'ha generat fora del país, no? i que aquesta xarxa és riquíssima i que està doncs, bueno, generant uns vincles i una societat civil que mai abans dintre del territori s'havia donat. No? I, i bueno, que això és una oportunitat i a la vegada doncs eh, molts consideren que si s'hagués guanyat a través de les armes, no? que tampoc hagués estat una victòria, en el fons, perquè en realitat doncs, tot el que s'aconsegueix a través de vies coercives eh, generalment no genera paus positives no? I, i que per tant bueno, ja s'ha vist no? que, que els territoris on han governat rebels opositors el que ha acabat passant generalment és que doncs, han acabat apareixent eh, petits assats no? a, a cada lloc i, bueno, I en aquest sentit, la xarxa d'activistes sirians fora del país eh, està fent molta feina. Han sorgit moviments per la justícia no? I, i, i a Koblenz, que en català no em surt, és... comença. No? Eh, bueno, allà a Alemanya va haver-hi el primer judici contra, bueno, contra criminals de guerra, doncs, sirians, i, i hi ha hagut la primera com, condemna. O, o un tribunal francès, no?, doncs, ja ha decretat una ordre de recerca i captura de, de l'Assad perquè es considera que, que els casos de genocidi i, i de crims contra la humanitat doncs, doncs no estan emparats per, per la immunitat que té com a cap d'estat, no? I, per exemple, organitzacions de mares, de, de dones, de germanes, estan articulades per, bueno, reclamant també veritat i, i reparació, Bé, estan sorgint moviments molt importants, o de memòria, o de suport mutu, hi ha tota una xarxa que ara mateix està fent molta feina una cosa que que com moltíssimes com la, la gent que que amor directament al exili de llàstima i de pena i d'això, de, de, de pèrdua, no? de la Teo Vallar eh, com la, les actrius, no, aquestes eh, la Fado però... Soleiman, la Maiscaf que una no va morir de càncer, l'altra de un al, al cor. I, però a la mateixa vegada tens, ara eh, qüestió de, de fa dies, com s'estan reactivant protestes també al sud de, de, de Síria, no? al sud Güeida, que és com com és possible, o sigui, aquesta gent de què està feta, perquè després de 14 anys de guerra, de, de, de, de, de patiment extrem encara hi ha de gent que s'atrevisca i que alça que... una altra vegada la, la, la bandera, de, de, de la, no sé si de la revolució, o de la mateixa revolució, però sí de una, una crítica i una interpel·lació molt directa al sí. règim. No? Sí, sí, no, no, la, la veritat és que és, que és sorprenent i, i molt admirable, no? perquè, perquè bueno, jo crec que el règim tenia molt clar que, que amb aquesta campanya de terror no? el que es volia garantir era era dècades d'una bueno, pau forçada, no? d'una pau eh, vertical de dalt a baix, no? i... I, en canvi, eh, malgrat totes la, tota la gent reprimida, eh, doncs això el, a finals de, de l'any passat van començar a sorgir noves protestes, això inicialment doncs, al, sud de, al sud de Síria, però que després van tenir un ressò a diferents ciutats de, de tot el país, no? I, i l'ho maco, l'ocumador també, en aquest cas, no?, és que, que aquestes protestes, que han el fons el que les ha despertat és, les pèssimes condicions de vida no? que, que actualment doncs, estem a Síria, eh, els abusos de poder que encara duen a terme doncs, la Mojabarat, el, els serveis d'intel·ligència o, o la banca de llibertats, no? eh, doncs aquestes protestes tenen, fan guinyos, fan fan referència, no? a, a aquells revolucionaris del 2011, no? I, I estan constantment generant noves complicitats que, bueno, que des de, de l'exili també es valoren molt positiva, bueno, es valora molt positivament, es es, es, es estima moltíssim, no? És a dir, no sé, la, la Nur me que jo crec que la veu tenir aquí no? fa, un sí, fa uns anys, Ostres, sí. constantment m'enviava en aquell moment, no? eh, fotos de mira que el, el que diuen, no? eh, mira les referències, doncs, que si el Raet Fares, que si el Iat Matar... No? Sí. Era... Que va treballar als mitjans de comunicació de la... gubernamental, abans de... Sí, abans, abans havia treballat a l'Agència Sana. Mm -hmm. i... Em, eh, sovint es diu que tot això és molt naïf, no? que en realitat, bueno, jo crec que és una qüestió també d'educació, no? d'educació en el mal sentit de la, de la paraula, no? de que eh, en realitat els camps de revolucions eh, s'aconsegueixen amb les armes, no? que tot això és molt, és molt digne i molt de, té molt valor però que és molt naïf també enfrontar-se a un règim com els de Salasad, no? amb, amb, amb la no violència. No? Que, que, uh -huh. Uh -huh. Com enfoques això en el, en el teu llibre? Bueno, a mi m'agradava molt eh, el que deia el, el Yahya Shurbache, no? eh, precisament. No? El, ell deia que bueno, ell tenia que preferia morir abans que matar, no? però, però a més a més el que ell tenia molt clar és que la revolució no només havia de derruc, derrocar l'Assad, no? de fet a l'inici tan sols era l'objectiu principal, a l'inici es volien reformes i va ser arran de la repressió salvatge que el règim va començar a aplicar des de l'inici, que es va començar a demanar l'assaig. No? Però, però el Yagy anava un pas més enllà, no? i ella et deia, diu, es que el que estem fent és construir ciutadania, I, i aquest ha de ser el nostre objectiu. Nosaltres, eh, bueno, el que us deia abans, no? si, si el que fem és canviar un règim a través de les armes, molt probablement el que estarem fent és canviar un règim per un altre règim. Nosaltres, encara que el procés sigui molt més llarg, encara que el procés ens porti molt més de temps, encara que no ens sortim doncs, victoriosos, el que, el que hem d'intentar és generar una societat civil forta. És a dir, el, el règim, com us deia abans, no? eh, durant dècades havia impedit que la gent parleix entre ella, no? Doncs, de cop i volta, de la revolució, la gent va començar-se a trobar els carrers, van començar a generar memòria col·lectiva, van començar a compartir experiències que havien viscut, no? i tot això, de cop i volta, va, bueno, va començar a unir la gent, no? a, a generar un teixit social eh, i un sentiment de, de pertinença a, a Síria. No? I, i, bueno, I molt important, crear aquesta història i aquest relat col·lectiu que per primera vegada no es construïa de dalt a baix, que per primera vegada no era un monopoli del règim, no? Eh, tot això és un procés que evidentment no pots tenir d'un dia per l'altre, no? no? No és un procés que, que bueno, doncs com havia passat a Tunísia o Egipte, que relativament van caure el règim ràpids i de cop i volta tot va canviar. Eh, si tu realment vols deixar un canvi que perduri en el temps, doncs ha d'anar molt més a poquet a poquet. I, i jo crec que el pas del temps, no? d'alguna manera. Doncs li donarà la raó, perquè al final, eh, si mirem fins i tot el, els números, una cosa tan fred, no? però com el número de morts, no? eh, abans que es militaritzés el conflicte, doncs, en moltes localitats es compta per desenes. No? En el moment en què es militaritza el conflicte, els morts es comencen a comptar per centenars i després per milers. No? Eh, abans de la militarització, el règim doncs, eh, atacava les manifestacions, arrestava els activistes, però en general no bombardejava ciutats senceres, no arressava ciutats senceres. Després que hi arribessin els actors armats, no? després que el règim pogués tenir un pretext per atacar per la via de les armes aquestes ciutats, va començar a fer... Doncs una estratègia de, de terra cremada, no? en què bàsicament el que ha fet ha estat devastar doncs, gairebé dos terços del país. De fet, país. era un dels lemes no? de, de, dels, dels partidaris o dels milícies armades partidàries del govern no? era d'Assad o cremem Síria no? i efectivament no era, no era una metàfora. No? no era metafòric. Realment era el que, el que volien i el que, el que vam fer. Exacte. També, ara els paral·lelises no? amb l'actualitat no? amb Gaza. Eh, o sigui, tu creus que té relació la l indiferència, la inacció que estem observant no? davant un genocidi en curs no? com el, de, el dels palestins de Gaza té, té una relació amb, amb l'oblit, l'abandonament que van sentir el, tot, totes, totes aquestes persones no? que, que, de les que parles al llibre. Sí, jo crec que bueno, hi ha un, en el cas sirià no? hi ha una, una data clau no? que és aquest 21 de juny del, del 2013 quan, el, quan hi ha el bombardeig eh, amb gas serín sobre, sobre Guta no? I, i mor més d'un miler de persones no? perquè aquesta havia estat una de les línies roges que havia marcat el govern Obama els no? Estats Units per intervenir al conflicte, havia dit si hi ha un atac químic nosaltres intervindrem i, i bueno va donar-se l'atac químic i Yosama, doncs... Ay, Obama va... va... va... fer una resposta molt tibia, no? I... I això, per molts sirians, no? Eh, doncs... Va... va suposar una... una sensació d'oblit total, no? Un... Bueno, la constatació que, efectivament, estaven abandonats, no? No és que molts d'aquests no violents eh, tinguessin cap interès en, en importar agendes estrangeres no? o, o trobar-se en un cas tipus el d'Iraq o el d'altres països on, on les ingerències internacionals havien fet més mal que altra cosa, però a la vegada sí que el que demanaven doncs, era com a mínim una, un tancament de l'espai aeri perquè el règim no pogués seguir-los bombardejant. No? I, i això no es va donar doncs, perquè Estats Units eh, d'una banda no sabia què fer amb Síria perquè Síria era un actor no deixés ser un actor clau a la regió no? perquè és la pedra angular doncs, que de, de molts conflictes històrics i haurien mitjà no? i com que no tenia una alternativa millor que l'Assad doncs va decidir que, que permetia la continuïtat del règim no? I, i perquè el règim doncs, portava moltes dècades fent un doble joc no? d'una bona cara a Occident i, ja la vegada, doncs, bueno, eh, afavorint insurgències a, a la regió. No? I, I, per tant, va decidir que era un estatus quo que, que li estava bé al canviar la fi i, i bueno, és difícil no? començar a saber quines impunitats no? estan a l'origen de tot, però sens dubte eh, la impunitat que va tenir a l'Assad i Rússia a, a Síria va contribuir a que, la, que Rússia se sentís bueno, doncs més, més lliure de fer la invasió posteriorment d'Ucraïna i segurament doncs, va contribuir a que ara Israel s'ha sí. se senti Segurament. molt més lliure de, de vulnerar sí. encara més drets. Eh? És com el submissatge als satrapers del món, no? als dictadors del món, de que en principi podem fer, fer les seues coses que no hi haurà cap conseqüència important. També m'agrada això que menciones, no? perquè hi ha una altra fase no? que és l'entrada en joc de potències internacionals en Síria, no? que has parlat dels yihadistes i de les milices armades, però entra quan entra en joc eh, l'aviació russa en 2014 crec que això també va tindre l'efecte d'expulsar a milions de persones de, del país i, i aquesta gran onada de, de, de refugiats no? que va a fer sonar totes les alarmes no? dels països europeus i també de l'Iran, no? és un aliat totalment, eh, totalment... També m'agradaria que parlàrem d'això, de, de dels dilemes ètics, les línies vermelles, els reptes que fos trobat en el, en el llibre, i sí, per acabar i... i... Molt bé, sí, per mi, o sigui, una les coses molt importants que, que em preocupaven a l'hora d'escriure aquest llibre era, per dir-ho, no fer pornografia del patiment, no? És a dir, era un llibre que que es prestava molt a a explicar escenes molt crues, no? I, i això era algo que jo volia evitar, no? perquè, perquè, bueno, perquè penso que, que si jo hagués estat una de les protagonistes, doncs eh, m'agradaria que em retratessin eh, amb, amb allò que vaig deixar de, de positiu, no? amb llums i ombres, eh? però però amb allò que vaig fer de, de positiu, i perquè molts protagonistes ja no hi eren, i perquè a la vegada també crec que, que en el fons... Per què hi ha mitja? Per o sea, no, eh, fer un poc de tal, però per finir un cop... Bé, això, i perquè, i perquè pensava que, que, que no és necessari moltes vegades no explicar com ha estat el Tortura o el tal altra, perquè tots tenim una un imaginari col·lectiu de, del que són les tortures i que, per tant, doncs, doncs, no calia. No? I, i, doncs, un exemple molt clar és, és en el cas d'un noi que el tancen a la presó no? i pateix moltes tortures, però ell explica que una de les coses que no oblida mai és l'olor de la sang no? que, que, que estava per totes les parets i de la, del lleixiu que utilitzaven per, per netejar aquesta sang. No? I, i doncs, per mi aquesta imatge... No? Eh, explica mol millor que qualsevol descripció molt mm. molt gràfica eh, el que suposa estar en una presa de dallasat. M'agradaria mm. també per en relació amb l'obidita i l'abandonament, eixo també de l'orfandad, no? Pense, no? Perquè una de les raons que, que un grup com el Mox ha ja implicat tant durant ans en la solidaritat amb aquesta gent, expressa amb la sensació de total orfandat de, de, dels sectors més solidaris i més activistes de la societat europea i bueno, occidental, si, si volem, en general. Aquesta manca d'empatia, de, primer, amb la gent que està sent bombardejada, que això seria com bon, molt bàsic. No? Eh, Eh, jo crec que això té a veure amb, amb tot el discurs de relat del relat de la guerra contra el terrorisme, però bé, no entrarem en això, però eh, ni tan sols amb els activistes no? que estan lluitant i que estan portant a terme una lluita, que és la nostra també pensa no? en, en un context totalment diferent. I jo crec que això sí que és una cosa que ens, a mi a, a, a, almenys em va impactar moltíssim. No? La sensació, i les increïbles divisions en el moviment pacifista, però això bueno, donaré per un altre llibre. Les increïbles divisions sobre el tema sirià, i a nivell també de l'esquerra, però a nivell pacifista també, que és difícil de creure, però, però va passar i continua passant. O sigui, sí, el, tema, eh? el tema sirià és, és com que està infectat, d'alguna manera. Però per tot el tema de... Jo m'imagine que, no? que té relació amb que no, en, des de l'esquerra o sectors pròxims no, no es conceptualitza correctament les guerres russes. Mm -hmm. Jo crec que té relació amb això sí. i, i crec que no, no, ha, no, no se sap prendre una postura coherent quan, quan, quan els, el repartiment dels, dels rolls no és l'habitual, que són occidentes, el, el dolent de la pel·lícula i tal. Quan, quan hi ha un canvi de rol jo crec que hi ha una, un cert eh, desconcert en, en, en la qüestió de, de la solidaritat i de les accions. Però bé, això és només la meva sensació. És el que ens va segur i jo crec que ara ningú em mm. sap ningú va alimentar el acte, no? Però la presentació era l'ún, va vindre gent alimentar el acte directament, li li van a la a la eh, de gent de València, presentiu van vindre a gravar a través del mòbil curulada al PC i a les esquerres a gravar en el mòbil, o sea, comportament que és jo va ja dir, o havia dit a l'extrema dreta, ho he vís eh cap a l'efecte, la qüestió síria, no?, o autores com la Leila Katshawati, que han mm. destrossat, o sigui, sea, o sigui, sea, aquesta presentació d'aquest llibre fa 8 anys, eh, aquella ha sigut molt més tensa del que està a no?, i és la qüestió de què va passar, que es va radicalitzar tant i per altra banda, gent que estava en moviments de defensa dels drets humans, que de repente era com, ah, és la qüestió síria és molt complexa, ah. no? Com el tema de Nicaragua, ah, és és molt complexa. Estats Units, Està... i es deia, però la és un dictador o no és un dictador, o sea, tu defenes de això. Entonces, doncs, aquesta qüestió que empatitació, el en xarxes, el personal a, persona, a... a persones, no? que sí, que ha fet la qüestió sí, perquè en altres conflictes no ha passat, no? I això almenys aixà a València, no sé si a la Sala ha estat molt mm. present, no? Sí, sí. No sé si... Perdoneu, eh? que jo venim... Sí. Sí. No, no, totalment. He... Però sí, és sí, el contrari. Sí, sí. sí, sí. sí, ja ho no volia comentar un poc el que comenta Anna, no? Eh, però, a més enllà, ja, tardés molt la, la presentació i fide, no? Jo vaig estar, no sé sigui, en 2008 nou, a Llamour, amb els seus pares tins de Llamour, que a més, la repressió celestial ser bestial, perquè si, si que hi ha un pro basar a perquè ens hagi donat una altra vida, però és clar, i va ser molt contestat a l'Evera o a Calixó, i, i tinguis les fotos, les fotos de gent que ja no està, exiliats, que no han continuat a treballant amb ells, conforme hem pogut i tal. No? I, i, I crec que és la injerencia estrangera la clau de moltes coses, no? la clau de, de, de, de per què el que va ser abraçat i fa cada volta i amb l'estat islàmic, és un regal, estat islàmic, perquè ja tot el món està massa abraçat per trencar l'estat islàmic, i a les altres confinacions, o sigui, no sé què. Jo crec que la, la injerencia estrangera que és, és la clau d'aquest conflicte, amb joves eh, preparats amb ganes de fer coses. Jo, en el 2008, estant allà uns joves molt preparats que jo, tenien uns mòbils molt millors que els meus, i tenien uns connexions a internet, si parlant de la Mas, estic, món. estic parlant de la Munch, estic parlant també de la Munch, amb els curts que allà estaven, no? I, I el que està pensant és que hi ha hagut uns joves amb moltes ganes coses, però en un país, en el Saqam en esas influencias de Irán, de Amrán, el presidente de Bashar de, al-Assad, que toda esa maquinaria que está por en el que vas machacarlos y engañarnos a los altres posteriormente. Y, claro, es que el Bashar al-Assad, yo contra los protagonistas de algún problema, no sé No sé, yo, yo tengo una sensación, si sabéis que yo, yo no sé si podéis decirnos, ¿no?, porque también va em va al cor ahir moltes coses, i és un drama, és un drama bestial, que no puguem parlar lliurement sobre això, sobre... Tu parlaves també d'alguna forma que això jo és tan organitzat, jo no ho veig tan organitzats, la veritat, ho bastant perduts alguns d'ells, alguns sí, amb voluntat i tal, però això sigui, organitzat, jo no la veig, no la veig. I a més no la veig i no té la solidaritat, una cosa que hem tingut moltes la pròpia del Kurdistan, com la pròpia Palestina o, o moltes altres, no? I, I no és per comparar, no? però és... que a mi és un drama total eh, que s'ha avançat un grupal i adició, continua reclutant els joves, els refugiats que estan en el Líban, els estats tirant cap allà per a, a lluitat. El drama continua, no, no hi ha cap sobreditat. No? Clar, i, és, i, i inclús a València, en col·lectius tal, que treballem, en persones, està se n'organitzar, ni no sé, tinc una sensació molt dura, molt, molt dolenta d'aquestes persones i t'agraïs que vivi, però no, no, no sé, i està molt bé no, que no parles del dolor i tal, perquè és tan gran que al final, com no sabem, i si els joves també veig, eh, no sé si perduts, crec que tenen clar les altres coses, però crec que hi ha espais mm. per, per poder treballar junt amb ells i, i no sabem com, com fer, no? no sé. No, Dolor n'hi ha molt al llibre el que no hi ha és escatologia eh, però a veure, jo crec que sí que és veritat que hi ha una generació no? que, que està molt perduda és a dir, hi ha doncs, molts joves que jo què sé, que estaven estudiant a la universitat no? i que de cop i volta els estudis eh, els hi han quedat troncats no? I, i aquests joves han acabat molts d'ells a Europa no? eh, com a mà d'obra és, és evident que que són joves que tenen un futur ara mateix molt molt molt complicat, no? perquè, perquè són emigrants, són emigrants de segona i, i a més a més doncs, eh, tenen molt poques portes que, que tinguin obertes, no? eh, a veure, a la vegada doncs, sí que aquesta societat civil organitzada eh, jo crec que, que està adquirint molta força, és a dir, comparable a una societat organitzada no? eh, com pot tenir, bé, fent paral·lelismes, no? la societat civil organitzada a, a l'estat espanyol doncs, és una societat civil que, que tampoc representa tothom, no? que simplement doncs, hi ha organitzacions en, en molts àmbits diferents no? i hi ha molta gent en xarxada, sobretot a països del nord, on no? la població siriana és més important, no si sigui Alemanya, França, a en mesura... mesura. Reina Unit o fins i tot Canadà o Estats Units, no? Eh, aquestes organitzacions doncs, reben encara un cert suport eh, va, de, de les institucions, cada cop menys, però. I, I això, doncs, segurament serà cada vegada més problemàtic. Jo volia fer una preguntita per preguntar, molt aquest tema dels sobre i que hi ha respostes no violentes que es van tot a terme allà. I jo, la meva pregunta per a tu era eh, si la revolució de Rojava, que després va, va acabar sent l'administració autònoma del nord i des de Síria, eh, bueno, duant-me com una revolució, va ser un paradigma democràtic i tal, com és que, bueno, perquè jo dintre del meu camp m'imagine que hauria pogut la llar de molta d'esta gent en l'exili, que és on poder... Seguir... Clar, la... Perquè, per exemple, Raqqa ara forma part de la administració, administració. autónoma, però com has nombrat Raqqa... Sí, sí, sí. El que passa és que és tot això posterior a estat islàmic, i com que és posterior a l estat islàmic, és a dir, les forces kurdoàrabs el que fan és prendre raca de d'estat de, islàmic i, per tant, doncs, molts dels activistes ja havien abandonat cap a... És a dir, jo diria que, que el, el nord-est té una dinàmica diferent, no?, i sobretot els curs, en aquest cas, decideixen que la seva agenda no és la mateixa agenda que la de resta de Síria. De fet, és un dels motius pels quals jo ho deixo fora del llibre, no?, perquè són processos d'una banda perquè ha un llibre molt bo ja, del David Massagué i el Carlos Zurutúza que es diu Respirando Fuegos, que ho molt bé, no? Però d'altra banda, perquè bueno, decideixen que seguiran una dinàmica diferent, mentre que decideixen que no obriran un conflicte. Clar, els curs havien estat molt apalejats al llarg de tota la història de Síria, se'ls retirava la ciutadania, havien patit, patit massacres com la del 2004 de Camigli, llavors en aquell moment que comencen les protestes, hi ha protestes a, a les ciutats de majoria kurdes, però com a moviment polític més articulat es decideix que no formaran part d'aquesta aquest, revolució dels comitès locals i tot això. Llavors eh, eviten l'enfrontament directe amb el règim no? I, i tot i que no es coneix cap acord no? explícit, eh, bueno, el règim es retira moltes poblacions, majoria kurda, i els kurts poden començar a implementar el seu, el seu model basat en el confederalisme democràtic. No? I, I en aquest sentit és un, és un procés molt, molt diferent, que per mi és un dels processos més esperançadors de la regió, tot i que també té moltes llums i moltes, moltes ombres, eh? en aquest sentit. Però, però bueno, diguéssim que que no són dos processos que, que conflueixin massa, sinó que ja més havia recells entre sí. I, doncs, Es veia paral·lel sense el temps, pensava que ja passaria si... de deixar-lo així. Sí, sí. sí. Moltíssimes gràcies. Hacer la exposició de vidalles uh -huh. de... i eh? de, de, de la guerra de artístiques i de que estarà més dies, eh, i també està lliure. a la llibreria, Hola, ja gràcies. gràcies.